Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața bună dimineața. bună dimineața! bună dimineața! Cea mai bună muzică la postul cu cea mai mare creștere atât. de audiență. Atât. De atât, atât. La să știți că Tolo, el ne zice de ani de zile că o să crească audiențele. Da. Și are dreptate, uite da. acum, o să le creștem. Nu <laughs> mai reiau povestea aia, dar merită de fiecare dată la, o dată la trei luni. E, creștem e, dacă... în momentul în care crește și scădeți în momentul în care scădeți. <laughs> e dacă ca România. Stai... Am câștigat campionatul, nu știu, care de gimnastică, fetele au pierdut. Exact. <laughs> Bravo. E tipic. tipic e. Pe și pentru cu audiențele e și știi, cum e și cu... Dacă stai pe marginea râului și ai suficientă răbdare, la un moment dat pe în jos va curge un dușmanul tău, exact. totul este să ai răbdare. Exact. Înțelepciune antică. Da. Așa va fi și la alegeri. În, în cazul în care partidele pe care oamenii care ascultă acum le simpatizează vor lua mai multe voturi decât se speră, vor spune am luat foarte multe voturi, dar nu, au pierdut și de data asta. Nu. Iar n-au iar iar votat, votat Iar n-au venit cu niște candidați ca lumea, pe cine să votezi. Da. <laughs> O poveste tragică din cele care te marchează pur și simplu pe viață s-a derulat în, în Suedia, acum foarte puțină vreme. La, în luna aprilie 2019 s-a dat un vedric definitiv într-un proces în care doi tineri, adolescenți, copii, un, unul dintre ei era copil, 14 și 16 ani, au omorât după o vânătoare, pur și simplu, într-un parc din sudul Suediei, în localitatea Husvarna, celebră pentru drujbele uh, pe care le produce, uh, un cercetor român, un om de 49 de ani, uh, pe care toată comunitatea respectivă, în Husvarna sunt 20.000 de oameni, îl știa drept gică. Gică era absolut nebeligerant, un cercetor uh, care nu, se, uh, nu fura, nu se bătea cu nimeni, uh, era extrem, extrem de pașnic, juca șah, merg, dormea pe unde apuca, în parcul respectiv vara, pentru că uh, acea crimă s-a petrecut în august 2018. Uh, procesul a durat cam din decembrie 2018 până în aprilie 2019. și în momentul în care am văzut că sentința este una de a absolvi pe cei doi tineri care nu au fost acuzați, de fapt nu au fost condamnați pentru crimă, am avut curiozitatea ca ziar la libertate să trimitem acolo echipă, ca să vedem despre ce este vorba. Nu ca să creem o dispută între modul de viață suedez, evident civilizat și superior modului de viață românesc, ci pur și simplu pentru că am spus că avem datoria în calitate de uh, români și dreptul în calitate de jurnaliști, să vedem cum un compatriot al nostru a fost omorât fără consecințe juridice importante pentru cei doi uh, adolescenți care au comis această crimă. De altfel, crima a împărțit pur și simplu Suedia în două și nu e nicio exagerare Colegii noștri care au ajuns acolo Și care publică în ziar săptămânal Acest episod Acest serial Episodul următor va fi mâine Și va conține procesul Ei bine, deci am părțit realmente Suedia în două și colegii noștri au văzut asta Au fost intervievați de posturile de radio Pentru că, pe de-o parte, cercetorii români și este un fenomen internațional nu doar în Suedia. Cercetătorii români sunt întâmpinați în general cu empatie și cu înțelegere ca niște oameni care n-au avut o șansă și sunt încearcă să-i ajute așa cât pot, îi pot ajuta. Pe de altă parte, o, o, o jumătate aproape a societății suedeze este exasperată de, de această invazie. Adică să rostim lucrurile și faptele așa cum sunt și așa cum le-am găsit la, la fața locului. Ceea ce am spus noi și cred că este fundamental pentru o țară este să nu ne lăsăm compatrioții în urmă, așa cum se spune. Să nu, să nu îi lăsăm să se stingă în uitare, indiferent dacă sunt cei mai vulnerabili, cei mai săraci, cei mai nevoiași, cei mai lipsiți de apărare dintre, dintre, dintre noi. Uh, pentru că foarte multă lume ne a întrebat și ce ați făcut cu chestia asta? La ce ajută? Dacă descoperiți cum a murit un om care avea 49 de ani, era cercetător, până la urmă, nu, între glimele citez acum de pe net, nu producea nimic uh, util. Știți la ce ajută? Ajută la faptul că peste câteva zile noi avem alegeri europarlamentare. Printre lucrurile găsite la acel om exista și un pașaport uh, pe care l-avea acolo, un plovăr mucegăit, uh, uh, un pieptene uh, cu care se pieptă că omul încerca să fie cât de cât curat și un pașaport. Pașaportul acela avea o culoare specifică Uniunii Europene, vișinie. E culoarea culoare aceea burgund pe care o cunoaștem mm -hmm. cu Ăla un pașaport pe care, oriunde îl vezi în lumea asta, fără să vezi ce scrie pe el, fără să-i vezi fața, dar vezi doar așa culoarea pe care un om o ține în, în mână, știi că este un european. Un om care, ca și noi, are anumite drepturi între statele Unii Europene și drept, drepturi care să uh, respectate. Cum ajung copiii să o moare filmând? L-au bătut, au fost zeci de lovituri, l-au călcat în picioare la sfârșit, după trei ore și au filmat aceste lucruri. l au trimis colegilor lor, cum ajung? Asta este o altă, o altă poveste care ține mai degrabă nu de țări, nu de popoare, ci de nici, nici măcar de societăți, și de societate de felul în care lumea se uh -huh. se, se dezvoltă. Da. Am ținut să spunem această poveste și în dimineața asta la Europa FM, tocmai pentru ca oamenii să înțeleagă că avem drepturi, ele merită merită apărate, indiferent despre cine este vorba. Da. Da, eu aș vrea să remarc în afara poveștii cutremurătoare pe care o spui, faptul că încă mai există redacții în România care uh, pot trimite echipe speciale de reporteri în afara țării pentru uh, anchete, reportaje, relatări. Ăsta este un jurnalist de modă foarte veche, domnul Tolontan. Se practică foarte rar în, uh, în această perioadă în presa românească. Modă foarte veche, dar dacă oamenii n-au faptele, este ca și cum le-ai lua libertatea. Da, așa Asta se... este foarte clar. Așa se face, adică, ca o să, felicitare! Vă mulțumesc și de a închei citând din papă, da? Întâlnindu-se cu presa, și cu asta am terminat privirile, mă încolțesc aici în studio, dar e foarte frumos -a ce a spus. a spus. El a spus așa, uh, rămâneți uh, rămâneți modești și nu uitați că nivelul de dezvoltare al unei țări se vede după cât de liberă și de puternică este presa din țara respectivă. Mulțumim foarte mult, Olo! Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.